Yes, stolpa in podden om Fotsal med mig Tobias B.V. Granberg, är programledare och idag med mina experter Tobias Koster Rister Melin Mattias Etheus Yes! Varmt välkomna till Stolpe In! Ert bevis att om man inte är tillräckligt vältränad kan man alltid sitta och tycka till istället. Så istället för att lova er själva att börja träna när nyåret står och knackar på dörren så kan ni ju alltid sätta ner och prata med några pålärare och prata om hur bra tränare de är. Och jag är alltså den som ska leda detta radioaktiva experiment. Vi har valt att kalla Stolpe In! Men som tur är så är jag inte ensam att ta del av strålningen och Idag då har jag återigen med mig tre stycken pålästa, erfarna och rent av rutinerade herrar som ni säkert efter alla dessa avsnitt känner igen. Och den första då sitter hemma och får allt på serverat på ett silverfat och dessutom ser ut som på allt hög på morfin. Och han skyller att han har lite ont i benet och därför inte kan vara med i landslaget. Tobias Koster, välkommen. Tack så jättemycket. Ja, det var verkligen en fin inledning måste jag säga. Ja, det är Ja, det, det det går bara ner för nu. Då är det, <laughs> Så är det. Ja. Yes. Ja. Och, eh, vissa andra här säger att eh, vår våran andra då är Rainman och eh, det kanske vi kan ta och hålla med om. Eh, vem var det som gjorde det 22 målet i SFL? Eh, vad är Charbel Abrahamss lossas favoritchips och vilken sång hunger Berisha i duschen? Ja, det är inga problem för den här skribenten som susera, huserar uppe, jag tror det är runt kring Nordpolen. Välkommen, Christer Melin. I'm back. så. jag vet inte det är som håller du på med någonting, för det låter väldigt mycket. Oh, fan, vad är det med dig? Får man inte röra sig? eller? Nej, du, alla de ljuden fångas in bara så du vet det. Oh. Jag checkar chips. Och jag har, inte, jag, har, jag har inte ens introducerat det än. Jag vet inte om jag vill göra det nu ja, Har du ens satt på inspelningen? Då? Ja, det då har jag. jag är ja, det är bra. Ja, ja. Ja. Ja, men då får jag, jag sätta mig ner då. Ja. Ja, jag är det. Ja. Ja. Sist och eh, kanske med, sett till Anton Dagar som skrev en på Fotsallmagasinet så har vi spelaren som trots att han har lagt Fotsallskorna på hyllan lyckas göra självmål genom att eh, säga att jag skriver för långa texter när han själv lyckas skriva ihop tusen ord i sin första artikel där han skrev om sig själv. Välkommen Sveriges första invalda spelare i Hall of Fame, Mattias Iteus. Tackar, tackar. Allt bra med allihopa? men Absolut. Absolut! Du sitter ner och är lugn i båten nu, ETS. Ja, nu har jag satt mig ner och eh, lugnat in mig lite. Ja, vad tyckte du om min introduktion? Nej, äh, men jag tycker det är tråkigt att eh, du måste håna tillbaka när jag hånar dig. Ja, Ja, men det är väl alltid det där som är med liken leken på liken tårna eller någonting. Ja, så är det ju. Ja, men jag sa ju det. Sveriges första invandrar i Hall of Fame, i alla fall i min bok. Ja, det är väldigt fint faktiskt. Ja, ska jag säga. ja. Vi, får, vi får se till att försöka skaffa någon sånt för fotsalen. De andra ja. sporterna har ju det. Ja, precis. Och så sätter du oss själva där. Ja, definitivt. Ja. Ja, ja, det var nästan som man ville ge en liten applåd där när, när han presenterades för Hall of Fame ju. Ja, ska Oj. vi en, en liten golfpaus då kanske. Jag ska försöka ja, jag se det lite det. Ja. Tack tack tack tack. tack. Ja. Känns bra. Känns bra. Ja, det här blir intressant att se den. Ja, i alla fall förra podden då, jag tyckte det gick ganska bra. Vad, vad tycker ni själva? Det är det var men... jättekul. Mm. <laughs> ja, ja, men det tyst. var en, en ny erfarenhet. Alltså, jag tyckte det var Måste jag säga, Det var spännande, gött kött och många kloka tankar och funderingar. Mm, ja. ja, Jag har tagit lite feedback, jag har scannat igenom alla flashback-trådar som skrivs om oss och, och, och dylikt. Jag kan väl börja tillägga att säga att vi är framförallt tre stycken här som sitter nere baserade i Sydoroblid. Självklart lättare för oss att följa den södra serien framför den norra Och rapporteringen kring fortsatt är ju inte den bästa och mest tillgängliga Men vi hoppas att vi blir bättre på det Och vi har med oss Christer här för att väga upp att vi inte kan något om norra serien då helt enkelt Det gör han ju med råge. så det är inga konstigheter Han står ah. och sannar med hästlängder Ja, definitivt Även på den södra serien så det känns ganska... Jag vet inte vad vi gör här egentligen Nej, inte jag heller, han borde haft en egen podd ah. Det kommer kanske <laughs> Ja, i alla fall Ronnie Pettersson då kommenterade bland annat och rätt ett citat då, att det är lite konstigt att experten har en sån specifik åsikt om lagen i norra serien. Han pratar om södra serien i 85 när man pratar om södra serien i 85% av podden. Men vi i norra serien får ju jobba på och bevisa motsatsen och ja, jag får väl säga på att ja, norra serien kanske får <coughs>, jobba på här och så vill jag tillägga också det kanske att ser vi till södra serien dels till Antal anslagsspelare och antal eh, höga baseringsmatcher så domineras ju den av södra serien just. Och, eh, jag vet inte. Jag, jag hade inte tänkt att vi skulle vara som public service och ha, något, äh, ha allt för alla utan vi ska prata om fortsatt här. Och det råkade bli södra serien i den första podden. Ja. Vad säger ni om det? Måste du därför vägra upp med dagens eh, avsnitt och bara prata om några serien? Ja, ah, det, det var lite. Det var lite, det, det, Mitt. Eh, mitt jente kom där och sa att jag inte ska vara något. Nej, precis. Det måste vara så. Ja. Och sen Mikael Jonsson, han tyckte att det alltid är alltid komiskt när man hör någon som kallade expert prata om något som man absolut har noll koll på. Och jag ville tillägga sig att precis som Christ Christer Melin då sa så vill jag våga påstå att vår expert i fråga då, som är Mattias Etius, han har... Han har nog fog för att kallas expert faktiskt. Han har ganska många matcher i både och landslaget och hög erfarenhet från fotbollen. så Jag vågar sticka ut hakan och säga att du faktiskt är en expert här i Tils. Tycker jag ska ha lite cred för. Det är en chansning känner jag. Mm. Ja, det var ett eh, hårt kritiserande måste jag säga. Men, ja. Det är man får räkna med på den här nivån. Ja, ja det är ju vi är hårda tag. Ja, du har ju ja, ja. emot många hårda spelare här, både i finaler och landslaget och ASFL. Ja, och så fotboll också. Absolut. Ja. Ja, och sen så fick jag faktiskt ett ganska roligt med från Sian. Jag vet inte om det är Michel eller Mikkel men jag tror det är Michel Bas Berber som är spelande tränare i Hammarby fotboll Och han sa att vi kunde fråga han om lite grejer i framtiden. Så jag tänkte att, ja, det kan vi definitivt göra i framtiden. Men som sagt så tänkte jag att vi skulle börja och Eh, snacka lite om eh, SFL norra här än så länge och ja, Mattias Etteus sa att det saknades vinnarskallar här och jag bad Christer att se om man kunde hitta några då så, ja, Christer eh, har du hittat några vinnarskallar i, i norra serien? Det är ju klart att det finns vinnarskallar ingen gillar ju att förlora men eh, det vi pratade om förra veckan var ju den här spelartypen med fysiska praktexemplar med fin teknik som gärna tog hem jobbet. Och där tyckte kanske i Tius att det inte fanns där lika många spelare i norra som i södra serien. Men eh, jag har försökt att eh, skumma igenom den norra serien. Jag kommer att nämna tre spelare. Den första spelaren kommer ifrån Örebro och han heter Jakob Nilsson. Han spelar i ÖSK Futsal, han har varit lagkapten i Spartak har jag för mig. Och han brukar nämnas i positiva meningar när det kommer till hemjobb. Han är lite av en ledare. Spelaren nummer två heter Filip Näslund och han kommer ifrån Umeå och Teftio IK. Han är 19 år gammal och gör sin tredje säsong i SFL. Spel, spelarna hatar att möta han på planen för att eh, han är väldigt jobbig att möta. Springer mycket. Och han stänker även in en, en annan boll. Han brukar, han brukar snitt ungefär 5-6 mål per säsong. Det lär nog bli fler i framtiden. Han är fortfarande ung. Och den sista spelaren äh, Har kanske inte spelat så sådär jättemycket i år äh, Men det är en gammal kollega till Mattias Och det är Johan Rocky Rockström Från Norrköping äh, leder i Norrköping Futsal Väl kanske lite om, äh, om Tius äh, kanske, ha, Du, du berättar lite där Han påminner om inte er va? Ja det tycker jag ja. väl lite grann I Tius är ju bättre självklart måste jag säga Nej <laughs> äh. Både lite till utseendet Men även eh, Han har fin fysik Mycket ledaregenskaper eh, Och även en fin fot eh, Tyvärr så har han inte spelat så där jättemycket Denna säsong på grund av olika orsaker hmm. Ja, ja, det fick du ett par skallare i TUS nu Så ja, det, det känns bra Ja, det gör det absolut Det är ja. skönt att bli motbevisad Ja, eller vad säger du? Vad säger du? Kostad, är du också nöjd här eller har du några invändningar? Han ser väldigt tyst ut. Undrar om han fick besök nu? Nej, jag var här. Jag, jag glömde av att jag hade mutat micken här. Ja, ja. det är en förutsättning att inte ha den mutad tror jag om du vill ha... Tappade Hakan. Nej, jag, jag höll på att greja med grej så jag tänkte att ja, då ska jag ta hans eh, BVS-tips där och mjuta ja, Micke, men ja. Det är bra att komma och, och sätta på den igen. Ja, ja, ja. Nej, men det, det, det finns förbättringspotential. Det, det är ja, klart. verkligen. Ja. Ja. Nej, men det var jag som skrev den artikeln där. Och jag, självklart finns det ju eh, bra killar uppe i norr också. Men en annan, man kanske inte har som sagt, lika bra koll på dem eftersom man befinner sig mycket mer i den södra regionen man man ju tänka på att det finns ju en anledning till varför den södra serien har fått fram final framstående placeringar i SM. De har ju haft tuffare matchningar än den norra. Till exempel så avgjordes ju den norra serien jättetidigt förra säsongen och då blir det kanske mer avslagna matcher. Medan i den södra serien är det mycket kamp varje vecka mellan lagen. Jag vill inte hur... Jag vet inte hur ni eh, tänker angående den biten. Jo, jo definitivt. Jag tänkte att vi skulle diskutera det eh, lite mer senare. Eh, och så tänkte jag säga då att som sagt, eh, tror jag överlag att bevakningen i södra är... Jag skulle inte säga att den, den är bra, den kan alltid bli bättre. Men den norra är ju... Eh, den kan bli än, ännu bättre, eh, definitivt. Det finns mer potential där då. Är det så att till exempel på fotsal vi är ju inte jättemånga här som, som har Norra serier som plan. så gå in på vår hemsida och kolla där om, om ni gillar Fotsal och, och kanske är insatta i SFL Norra och synger på skrida skriva lite så, så kanske ni kan få sitta här med oss och, och snacka inom podd någon gång. Vem vet. Alla ja. är välkomna som, som gillar Fotsal helt enkelt. Ja, jag ser ju till oss. Ja, det är helt rätt. Jag tänkte säga att de kan få skriva, men jag vet inte om de är välkomna i podden. För det känns som att vi har satt ner vår fot här nu och bevisat vilka som är ska vara här. Ja, vi nu. Och... Ja, precis. <laughs> ja, jag, jag känner ju, jag känner, vi kommer också prata om jag känner mig lite som kärbad här. Jag kan ju peta lite här och, och ta ut min, min trupp jag vill ha med jag här. Men då ja, gör då vi ändå ut och jag vill bryta grupp. Ah, ja, ja, ja. då blir det ribba in. Ja, <laughs> ja precis. Eller stolpe ut. Just det. Ja. Ja, ja. Nej men ett par vinnare ska det i alla fall och eh, tänkte jag ta upp det just i faktum att eh, Jockmöck satsar ju väldigt tufft och ligger etta i division ett som är ligan under. SFL, eh, division 1 Norrland och sex spelade matcher, sex vinster och detta resulterar då i 18 poäng. Och eh, det går väl kanske inte att förbi sig detta och att de kanske eventuellt kan kvala upp till SFL Norra och eh, därmed få ett antal kassörer att eh, sucka lite extra. Och eh, i ett sånt scenario då om vi, om vi tänker i framtiden, vad tror ni, ställer sig andra lag till att eh, ja, Jokkmokk skulle kunna gå upp. Jag tog ett lite snack med Falkaus eh, Falkaus Aledarvic här när, eh, när vi, eh, innan vi kopplade upp här och han eh, såg det faktiskt inte som något problem alls eh, för deras egen del utan eh, han tyckte mest syn om Jockmo också kommer få väldigt mycket långa resor. Jag såg att jag kollade upp lite här att från eh, Norrköping upp till Linköping så är det eh, ungefär 13 och en halv timme resa med bil. Från Norrköping till Linköping. Ja, det är... ja, jag svär du tro. Oj. Jag, jag åkte den sträckan varje dag på en, på en halvtimme. Ja, det är inte i medlora så snabba vilar det är det är traktor eller typ en EPA traktor. Epa traktor eller helst absolut. Nej, Norrköping åkte men med naturligt. det är liksom fruktansvärt långa resor. Det är 100, ja, 122 mil lite drygt. Från Örebro är det, vad var det då? Det var någon timma mer faktiskt. Så det är, ju, det är långa resor är det. Nu ja. är det ju, efter lång, längsta resan nu då. Och Örebro har ju ungefär åtta timmar dit så det blir ju betydligt längre resor. Så man kan kanske säga att det till och med kan vara en fördel för Jokkmokk sett till alla andras långa borta resor. Ja, samtidigt så tror jag att det kan kosta mycket för dem att resa. För kassörerna egentligen, för det, det kostar ju att resa här och i har ju bra insyn här, det är inte, föreningarna är ju inte stora pengamaskiner rent så jag tänker, Men även för Jokkmokk själva, det blir väldigt många dyra resor ner så fort man ska spela match annat än hemma så, så kommer det kosta, kommer det slita mycket, för, kommer det hålla i längden, det är väl det jag undrar egentligen så alltså, det känns tveksamt. Det är som sagt väldigt långa resor som du säger. och Dagen ska ju klara av att eh, ta sig till och från matcherna. Eh, förhoppningsvis så kan väl eh, kanske förbundet gå in där och stötta det för att eh, visa att de verkligen eh, supportar eh, fortsatt. Den. Men vi eh, får ju se, annars så är det ju svårt för... Eh, Lag som ligger väldigt långt norrut att slå sig in och kunna ta en plats SFL om det inte främjas eller hjälps till med. Ja, vad säger Melin? Du är norr där. Du är väl experten. Berta, expert. Och expert. Jag vet ju att det är många klubbar som grimaserar när de ska åka till Umeå och spelar emot Teftio. Förra säsongen hade vi ju även Toréngruppen som var från samma stad, och då kombinerade de ju en helg där med ett dubbelmöte. Det kostar ju också pengar. Man ska åka till Stockholm och sen ta flyget därifrån. När det gäller Jokkmokk har jag ingen aning. Jag vet ju att Inlandsbanan är en väldigt eh, populär eh, tågsträcka med Jokkmokk som slutdestination, Men då måste du starta i Kristinahamn bland annat. Men annars har jag ingen aning om eh, det finns några etablerade flyglinjer till Jokkmokk. Mm. Ja, jag har dålig koll på det också. Kanske får ju värt att kolla upp det sen. I alla fall för lagen om de ska börja ta sig dit. Om det är så att de eventuellt kollar upp då. Vad, vad säger vi? Vad tror du kommer vi ser Jokkmokk i SFL norra till nästa säsong? Jag tror, att, jag tror inte att de går upp. Det känns som att det finns andra lag som är lite starkare. Och det säger jag utan att ha sett Jokkmokk. Jag tror att Hammarby går upp och kanske Djurgården, beroende på vilka de får möta. Täftig och det tror jag grejer det, det hela också. Men vi får se, som sagt. Ja, så är det vi har spått med Lins resonemang. Kostad allting till att säga? Nej, jag bara tog lite snabbt på Google här. och Man kan faktiskt flyga till Gällivare, det mil norr om Jokkmokk. Och sen ta en buss ner till Jokkmokk. Det går det med. Få sig en liten flygtur. Ja, det går väl att ta häst och vagn också, har vi väl konstaterat. <laughs> det tar lite längre tid bara. Ja, men vi vill väl utöka säsongen i SFL, så genom längre det, Så tänker jag att då måste vi vara längre mellan matcherna. Är inte det är en bra idé? Ja, det kan vara ett framgångsrecept. Ja, var häst och vagn är inte, jag, lär läver inte vara lika mycket föroreningar och avgaser och så som bil så då kan vi kanske bli den första klimatcertifierade Fotsal eller idrottsligan hela världen Det är någonting alltså ja, Jag kan sätta mig och skriva ett mejl till förbundet direkt här Åsa ja. <laughs> <är> Romsson <laughs> ja. Häst och Hon vagn Häst och vagn för SFL 2018 kan vi säga då Ja, ja nej men häst och vagn som transportmedel SFL. ni hörde det här först vi men... ser det sen på rubrikerna vi kan ta utbildningen här i Mellerud. Ja, är underbart, tar du den ändå, kostar? Ja, ja, ja, absolut. Jag har ju två här i trädgården, så det är inga problem. Härligt, härligt. Ja, vi känner oss där med Jokkmokk. Vi kan ställa oss bakom experten Melins uttalande. Ja, nej, jag håller med honom. Det blir väldigt långa resor, men jag tror inte att jag tror att de själva kommer att missgynnas mest. Med tanke på att de får alla resa ner mot Göteborg och eller mot Stockholm men är det lite så. Jag ger tillägg. Ett mönster som jag kan se när lag har åkt upp till Umeå för att möta Umeå är att många lag ställer upp med ett B-betonat lag- till exempel och det kan nog vara för att de inte gillar de här långa resorna, så då får de som kanske inte får så mycket speltid ta den smällen istället. Ja, det kanske är ett sätt för att få oss eh, att spela några SFL-matcher då om jag kommer att helt enkelt. Det blev ju faktiskt erbjuden att följa med upp till premiären Umeå, där dock så avböjde jag jag tror inte att jag hade fått en tröja, men <laughs> man ska aldrig säga aldrig <laughs> ja, jag tycker vi går vidare här och då är, fortsätter vi med SFL Norra då och eh, ja, som sagt SFL Norra då, det ska ju innehålla eh, jag har inte läst på det men det är väl vad jag antar eh, lag från den norra delen av landet och eh, jag tycker att det finns ett scenario där vi kan se att det är många Stockholmslag som kan hänga kvar och eh, många som kan gå upp och vi har ju då får ni ju rätta Falkau, Söder, eh, Naka Juniors uppe i Eh, SFL Norra som är Stockholmsbaserade. Det är bra. Och så har vi ett eh, bud egentligen då på att kanske Djurgården och Hammarby kan gå upp. Eh, och då, då känner jag väl lite så här: Kan vi hamna i ett scenario där vi får ett, nästan ett SFL Stockholm? Eh, och, och hur tror ni att detta påverkar svensk fotboll? Är, är det bra eller dåligt? Är det hållbart med så här många lag? Även om det är Sveriges största stad. Alltså uppenbarligen så finns det ju kvalitet där om de eh, klarar av att eh, ha. Fem lag i högsta serien. I Göteborg så var det ju fyra lag första säsongen. Då åkte ju Frölndö ut, Gotia gick upp tror jag och andra året var det fyra lag igen. Tills nu då när Gotia och Geis försvann. Så det finns ju det finns en hel del lag i Göteborg med. Men det är ju, man tar ju ett spel från varandra och det blir mycket fotbollsspelare som skriver in och inga arena... Fotsalsspelare Så i längden tror jag att Futsall Har tjänat på att eh, Gå ihop lagen och Skapa ett eller två lag Där det finns renodlade futsallspelare Och satsa på det istället för att ta in massa fotbollsspelare som kommer och går som de vill Men tycker du då att man ska För det finns Det finns väl lite olika filosofier och allt sånt, Men ska de här stora Traditionella Etablerade storklubbarna inom fotbollen Ta tag i detta och ja i, i Göteborg då med blåvitt och gais och kanske i Stockholm med Hammarby Djurgården och AIK eller ska det kunna finnas ja, så kalla det kanske kvartersklubbar också eller inne och futsalklubbar Nej, det är väl som du säger att ja personligen vill jag ju få in storklubbarna i i futsalen, för det finns mycket pengar de har ett namn sedan innan och kan locka till sig supportrar som gör att futsalen Ökar eh, mer och mer. Eh, samtidigt så är det helt klart att eh, kvartersklubbarna måste finnas kvar. Och det kan ju bli lite som eh, som eh, belag till de andra klubbarna eller samarbetsklubbar eller liknande som man kan sen eh, skicka spelare fram och tillbaka till för fler fotbollsspelare Behövs i eh, landet om sporten ska utvecklas. Och det behövs också klubbar där spelarna får eh, spela. Ja, men den kostar. Nej, men jag kan bara hålla med Det är ju liksom de stora klubbarnas namn som också kan göra att publiken liksom publiksnittet ökar också. Och eh, det är svårt för små klubbar och som att åka till Jokkmokk till exempel. Det är inte man behöver ekonomi och de stora klubbarna har inte bara ekonomi utan även organisationer runt omkring liksom. Det skulle liksom vara funktionärer kring matcher man ska ha fika fikabås och entrépersonal. Det är, liksom, det är mycket. Det är ofta tunga last för små klubbar att dra. Så, så sett är det ju viktigt för de stora klubbarna också. Och skulle det vara fem lag från Stockholm så är det förmodligen hög kvalitet. Så då är det bara att gilla läget. Liksom. Ja, så jag undrar lite då. Liksom, för Det är inte säkert just för att en stor, traditionell, etablerad klubb går in och tar över ett lag att, att att man får ett flöde in av pengar och får ta del av den organisationen och liknande även om man delar varumärket och så, så det är inte självsäkert att ja, men nu går vi nu ska vi starta ett lag i Stockholm och så går vi till AIK och så förser de oss med med pengar och liknande eller är jag fel ute där? Nej, det stämmer alldeles riktigt. Så är det ju delvis i, i blåvit att de lever bara på namnet men sen utöver det så det finns ingen ekonomisk hjälp eller ingen hjälp överhuvudtaget egentligen. Och det märkte man ju främst vid derbyt mot Guise i fjol. När blåvet inte fick någon hjälp alls av säkerhets, säkerhetsskäl och av Blåvit. Och det gick ju som det gick tyvärr. Så då har helt, helt rätt. Och det är någonting som klubbarna fortfarande måste hjälpas eller hjälpas klara av själva och skapa den här ekonomi men de har ju bättre förutsättningar att exempelvis få publik jämfört med ett lag som Gotia eller Frölunda så har ju Blåvitt futsal större möjligheter till publikintäkter och det är ju där mycket av inkomsterna ligger. Ja, jag lägger bara lägga mig där det är jag tänker mig liksom kanske Mellerud eller vi har Torslanda eller eventuellt Jokkmokk där man kanske är lite mer kartéersklubbaktigt där det det ändå på något sätt de här stora klubbarna där det, det är ju... Det, det är kanske svårare att få igenom en sak i en stor klubb jämfört med en liten klubb. Eh, och tänker även att... Eh, Säg du Jock Jokkmokk eller ja, återigen Torsen, de kan väl få med publik och sponsorer och sånt lokala på plats och, och främja den utvecklingen. Jag vet inte vad ni säger men jag ser ett eh, scenario där även kanske... Att också att skulle kunna fortsätta med sin fotbollsverksamhet utan att ha stöd från en större fotbollsklubb i ryggen, egentligen. Nej, men absolut. Jag kan ju bara prata utifrån vad jag ser härifrån: Mellerud och FC Mellerud Att De lokala företagen sluter ju verkligen upp. Även kommunen ställer upp, och har gått in som huvudsponsor. Och i så sätt har de ju. Är det ju kanske lättare från mindre klubban, absolut. Samtidigt så FC Mellerud som förening är ju bara ett lag och nästan i stort sett ingen organisation vilket gör att de kanske skulle behöva knyta sig ihop med en, någon av de lite större fotbollsklubbarna till exempel här i, i kommunen och, och få hjälp, alltså just det organisatoriska för det är ändå ett, ett riktigt tungt lass att dra, men det är, som du säger att sponsormässigt så är det en fördel att kanske vara på en mindre ort i vad. Ja, det är just, eller Melin har vi något att säga var det, det som, Ja, men jag håller med. kostar också samtidigt. Så, alltså för Blåvist så har det varit svårt att få tag på sponsorer. Just för att de här är här i en ganska stor stad och har varit styrda över, styrda av fotbollsföreningen så att de inte har fått ta in vilka sponsorer de vill och kan och får. Och det är klart det ser man ju bara på framför allt som har säkert bäst publiksnitt i i SFL och de har gått ihop med lite liten vad är det nu, en Division 2-klubb och har jättemycket publik och drar in bra med pengar och sponsorer och grejer så det är klart att mindre städer gynnas ju på det sättet att fler företag i den staden kan gå in och stötta. Melin. har ju rätt det är ju ett problem och klubbarna, kanske är det dags att futsalklubbarna tar hjälp av varandra. Kanske via studiebesök eller liknande. Det finns ju några renodlade fotbollsföreningar som har lyckats bra som Spartak, Örebro och Avenyn till exempel. Som har byggt fina föreningar och sedan gått in i större etablerad förening. Här i Norrköping så har vi ju Norrköping som kämpar på när det kommer till organisation. Som på alla andra föreningar så är det ju oftast en stark person som drar det största lasset. Och det blir ju inte hållbart inom det långa loppet. ja Jag vet, jag pratade med Fredrik Agustin huvudtränare i, i Torslanda för detta avenyn och eh, han sa ju det, han, han har ju gjort eh, väldigt mycket, han har ju spelat, tränat ja, tränat ungdomslag och tagit hand om matcharrangemanget och eh, ja, jag, jag vet inte riktigt vad han gör och nu när han har kommit in eller nu när har kommit in i Torslanda så har han ju fått eh, hjälp av att göra detta men ofta som sagt så krävs det ju ett par eldskärdar i en, en förening framförallt nu i början när det är det så pass ideellt som det faktiskt är och det är väl de, de flesta som sysslar med fotsallen i nuläget är ju inte professionella på det sättet att de kan ägna sig med fotsall så mycket som de kanske hade velat göra. Mm. Det, blir, ja. det blir så himla tunga lass att dra för de få personerna också. Mm. Så speciellt om man är spelande tränare till exempel och samtidigt ska dra i allt, vad, liksom matcharrangemang och både före match och under tiden så allt funkar liksom och det känns som att för de personerna så blir det ju kanske lätt då att fokuset från själva matchen eller fotcellen eh, försvinner liksom eller att man tappar det fokuset så, men det är ju alltså en stor låst till de eldsjälarna för det är ju ändå de som gör att, att eh, det funkar och det är många, många små klubbar där ute som, som gör ett jättebra jobb. Mm. Ja, vi svävade lite iväg där. Men jag vill att vi bara kommer tillbaka och att konsultera det här. Falka och Söderö, Nacka Juniors, Djurgården och Hammarby. Eh, ser ni att eh, detta är fem lag som kommer fortsätta att finnas? Eller ser ni ett scenario där klubbar försvinner, klubbar går ihop? Eh, eller att de helt enkelt lever klar så många att det, att det kanske... Kan, Funkar rent konkurrensmässigt att ha fem klubbar i Stockholm? Vad säger ni? Det har ju spekulerats om att vissa klubbar kan försvinna. Jag vet ju att en annan podd nämnde både fall alla de här tre SFL-klubbarna. Om vi tar till exempel Djurgårdens del så var det ju kore som gick in i Djurgårdsorganisationen. Och eh, det verkar ju ha blivit en succé. Det kommer mycket publik på matcherna när de väl spelar i en eh, större hall. Det vill säga annars så är det ju 40 personer på matcherna då de inte tar in mer. Men jag skulle kunna tänka mig att kanske Nacka eh, går in i Djurgården söder i Hammarby-organisationen där de redan har en klubb. Vad ska vi göra med Falko då, som har en, ett fint SFL-lag, damlag och ungdomsverksamhet? Varför inte skicka in dem till AIK till exempel? Det, Falko är ju en klubb som har haft det tufft när det gäller publik eh, på sina matcher. Det kommer väldigt få. Jag tror det skulle kunna bli ett lyft om... Eh, om det gick in i AIK. Och sen är ju Falko lite förort. Bort kyrka och så. Och det passar nog eh, deras identitet. Ja ja, ja. ja, Jag får hålla med. Koster och Theus. Eh, Theus Urskär, Du sitter och är lite tyst nu. Ja men det är intressant eh, det han säger. Och jag kan ju inte hänga annat än att hålla med heller. Eh, det är en väldigt bra, eh, bra analys. Och... Eh, som sagt Falcao har svårt, de har en liten organisation men de har svårt att få publik och liknande och det är klart att då behöver man göra någonting men att kunna ha kvar dem men att de andra klubbarna ska gå in i de större så tror jag att fotbollen hade gynnats för att man specificerar det lite mer. Ja, Kostar? Jag kan bara hålla med föregående alltså, för det, det är ju det blir tufft för de små som sagt. Så skulle Falcao och Aik bli en sanning så är det ju ett lyft för Falcao verkligen. Mm. Och även för Aik kan jag tycka då, som får visa upp en fantastisk fotsall. Det är, inga, det är inte vilka klopare som helst som, som spelar i Falcao heller. Nej, jag tror det, det kan vara... Stärkande för ett klubbmärke också Och visa sig på flera arenor Och i andra sporter än bara fotboll Så det har nog varit, varit Bra för AIK mm. Om vi säger så här då Nästa år då i SFL Ganska enkelt då får vi se Eventuellt fem lag Här får vi se alla de här lagen kvar Eller kommer De har gått ihop med andra eller försvunnit Ja eller nej Inte just Nej, jag tror inte att vi får se fem Stockholmslag i eh, SFL nästa säsong. Melin? Nej. Kostar jag? Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Ja, nej, jag får väl hålla med då. Eh, jag, jag tyckte Melin såg det bra med... Ja, som sagt, att eh, de här klubbarna går in i befintligt eller som Falcao AIK startar. De AIK har väl ingen befintligt eh, lag i systemet just nu? Så då blir det väl De tar vinna i AIK Lite det som Göteborg Göteborg gjorde i IFK just Kan jag tänka mig Jag vet inte riktigt hur man löser det rent Organisationsmässigt så men just hjälp mig Ja, nej det är svårt Och det är olika från klubb till klubb Och hur mycket fotbollsföreningar Är villiga att Satsa men också på ett sätt offra. För nu får ju de mycket skit när vi när det blir slagsmål mellan Blåvet och guys i SFL. Även för om det handlar om futsal så är det ju fotbollsföreningen i sig som får skiten och att deras klubbmärke får negativa skriverier och grejer och det är ju inte, inte så roligt för dem och det är en risk de tar varje gång de går in i och satsar på en ny Idrott och framförallt när det är tätt besläktat med fotbollen och det blir fler och fler storklubbar så då krävs det också att de klubbarna går in och hjälper till mer som i Blåvitt. Så tänk om, om Hammarby och Djurgården skulle gå in och spela derby i SFL nästa säsong och de inte får någon hjälp av sina föreningar rent eh, eh, organisationsmässigt kring evenemangen på matcherna och det ballar ut. Hur hade det sett ut för fotsallan? Ja, vi får väl inte hoppas då. Ja, nej. Sammanfattningsvis då så tror vi inte att de här lagen stannar kvar. Så serverar ut lite däremellan. Men tänkte återigen ställa en fråga till oss. Vi har ju pratat om det lite innan kanske det, men jag tänker i förra på det. Tror vi att vi får se ett lag från norra serien i finalen? Kostar. Uh, ja, kan nog säga att eh, jag tror ändå att eh, Örebro FC kan, kan komma till final mot Uddevalla faktiskt. Ja, Men. det är Vårt att säga. I den här säsongen så kommer semifinalen att spelas som ett dubbelmöte. Ja, vilket gör att, att varje lag får ju fördel av hemmaplan och det är ju alltid bra om man... Har en lojal publik. Jag tänker på Uddevalla. Men även Örebro-lagen. Som brukar ha publik. Jag tror helt klart att Örebro kan ta sig till final. Men jag vågar inte säga om det gör det. Eller inte. inte. Jag tror uh, att det beror på. Det, det, det var en bra gardering. Ja. Det, det kommer bero på om... Uh, Borås får behålla alla sina spelare så länge in på säsongen. Jag tänker på att De har en del spelare från Norrbotten nu som gick upp i Superrättan och det kan vara svårt att få loss dem ända in i mars när slutet på februari och början på mars när semifinalen och finalen går. Annars så får de inte det så tror jag att Örebro FC som har imponerat i den norra serien kan kan knipa en finalplats faktiskt. Mm, angående Örebro så vet jag ju att det har varit lite frågetecken eh, angående deras tunna trupp. Om den kommer att hålla de här sista månaderna eller inte. Så det ska bli intressant att se. Det blir intressant att följa eh, hur det blir om vi får se ett eh, lag från norra och ett från södra i finalen. Eller ganska två från norra, vem vet. Eh, och vi fortsätter med, med lite norra här då och eh, jag tänkte just det, det, det är väl snart landslagskamper där, kval till IM är det väl som stundar härnäst och eh, det har varit eh, ganska få spelare från norra serien, jag tänker främst på de eh, två senaste gångerna här och eh, hur tror ni? Eller vad, vad, vad tror ni detta beror på? Är det för att, att Södra Serien har helt enkelt flera lag som har ligat topp länge och där man har haft tuffa möten eller har man sämre koll på den norra serien för att man har en förbundskapten som är baserad i Södra eller ligger man efter i norra serien eller före i Södra? Vad säger ni? Melin, ja. du är sugen. Ähm... Vad ska man säga? Landslagstruppen består ju av fem beståndsdelar och de beståndsdelarna är, är ju IFK Göteborg, Uddevalla, Malmö City, Abraham gånger två och sen, och sen är det ju spelare från norra och kanske någon ströspelare från södra i regel. Jag kollade faktiskt upp hur många spelare från den norra serien som har lirat i år och det är faktiskt tre spelare förra säsongen alltså säsongen 15-16 då var det betydligt fler spelare. Då hade vi tre spelare som ingick i VM-kvaltruppen och sen hade vi lite spelare som fick chansen i dubbellandskamper och så så att den här säsongen har det varit lite tunnare? Ja, inte just. Ja, alltså utifrån de två senaste SM-finalerna och hur semifinalerna har gått så är det ju ett tydligt tecken på att i alla fall Blåvitt och Uddevalla har varit de överlägset två bästa lagen i Sverige. Vi slog ändå Spartak ganska övertygande i semifinalen. Och Uddevalla slog Falcao i semifinalen med en inlånad SFL-söderspelare. Jag tror faktiskt att den södra serien har överlag varit mycket bättre än den norra. Men förhoppningsvis så kan den norra serien komma i ikapp och växa samtidigt som det som Melin säger här. att Det är inte det är inte så många som har... Från norra serien som har fått eh, vara med och eh, visa vad de går för. Jag, jag tror ändå att det, det påverkar lite att förbusskaptenen ser mest eh, matcher i den södra serien. Eftersom själv är aktiv där. Då. Sen eh, kanske inte skulle påverka för så många spelare. Men någon enstaka spelare tror jag faktiskt hade kunnat... Få chansen i landslaget om, om han hade sett några fler matcher från norra Om jag ska sticka ut hakan lite Så jag tror faktiskt det påverkar en liten bit även. Mm. Jag, jag, jag tror du, du, Jag tror du menar Att han ser de live matcherna Ja exakt ja. Jag menar live, äh, Inte så att uh, Charbel bara sitter och kollar på SFL Och skiter i, Nej, jag SFL inte menar och skiter just... i Norra. Nej, Du menar, du ja. menar live Hämtar ja. Exakt att han Det ja. är ändå där han själv med skövder och ser sina motståndare och även om det kanske inte påverkar så himla mycket så till några procent tror jag det påverkar. Ja. Han, han har ändå hjälp av Ali Darvis som är tränare i Falcao i den norra serien som är assisterande för punskapten och tränare i landslaget så det är, det borde på ett sätt jämna ut sig, tycker jag. För jag tror att Charbel lyssnar en hel del på honom och vad han tycker och tänker faktiskt. Mm. Det är säkert. Ja. Men nu tycker ni att vi ska göra med landslaget. Borde det inte vara bra om Charbel och Per Broberg införde lite landslagsläger som inte var tävlingsbaserade? Typ ett läger eller två på Bossön där de kör lite fystester och eh, interna matcher. Gärna med en liten större trupp. Ja, jag tycker det att Theos ska svara på den frågan. Jag tycker att de ska göra som de gjorde förra året. Där de hade ett, ett, ett träningsläger för spelare som inte har varit med tidigare. Men där man även kan ta med spelare som är lite på gränsen för att visa upp sig och spela en interna två och vara med i eh, på några träningar som förbundskaptenen eh, håller i just för att eh, eh, väcka intresset för de här spelarna att de ändå är nära så att de satsar ännu mer på det och ser chansen till att eh, komma med i landslaget och del, dels också få mer kunskap och inspiration och bättre taktiskt kunnande efter ett sådant läger för jag tror att det är där mycket de som har varit med landslaget från början och som fortfarande är med de är duktigt taktiska och mycket kommer från, från landslagets håll. Så jag tror att det hade definitivt kunnat påverka. Ja, har ja, vi pratat lite landslaget här och eh, tänkte att vi skulle gå vidare på det temat och, och, och vara eh, lite förbundskapenare för en dag och eh, plocka ut en liten trupp. Men det, det känns ganska tråkigt och långsamt om vi ska börja travla igenom en, en, en hel trupp. Så, vi begränsar oss till en landslagssvämma, alltså en målvakt och fyra stycken utspelare. Och eh, jag har också förberett dig på detta och sagt att Minst eh, två spelare ska vara nya då. Ja, skulle ni vilja presentera era? Jag tänker, eh, Melin kanske? Nej, men du har börjat många gånger. Nej, 10 så börjar den denna gången. Det kan jag göra. Härligt. Ja, jag börjar längst bak då med målvakten. Mm. Eh, och det är en spelare som eh, jag har spelat med väldigt mycket själv. Eh, och det är Toffe Solberg i blåvitt. Han tog och tagit fantastiska kliv under, under sommaren och Europaspelet och gjort riktigt bra matcher där och utvecklats jättemycket och fick mycket, fått mycket erfarenheter. Sen har han kanske inte presterat lika bra i SFL och det behöver inte bara bero på honom utan det kan även bero på... Och spelarna han har runt omkring sig Men han har tagit riktigt stora kli Och det är viktigt för målvakter också Att få den Få den erfarenheten med Med Europa Cup matcher som han har fått Så jag tycker att han är en given Etta i landslaget Yes Och resterande då En av Mina nya spelare Som jag tycker är duktig, eller har varit duktig i alla fall. Nu har jag inte sett honom så mycket i år, men det är en spelare från Uddevalla som heter Hektor Maravia. Han är riktigt bra framförallt försvarsspelare, stabil stabil defensivt och har gjort det riktigt bra i flera säsonger så jag tycker definitivt att han är värd en chans i i landslaget. Yes. Vidare går jag till Argon Begiri. Såg matchen mellan Blåvitt och Skoptebyn och där var han den stora skillnaden mellan lagarna. Han gjorde en riktigt bra match Argon med två, två mål och två assistro eller sånt här och såg riktigt eh, Piggo och och lugn och trygg ut med bollen. Så han ska definitivt ha en plats där och visade på riktigt goda kvaliteter i den matchen. Mm. Min andra Nya spelare Är en Spelare från Borås som har Spelat några säsonger som är Som jag tycker är Riktigt eh, duktig och i år Har han även gjort en hel del mål Och det är Irfan Irfan del Medjak eh, Och han eh, Tycker också är världen Chans att har gjort eh, 10 mål i, eh, under årets gång och eh, har visat eh, framfötterna och är en eh, riktig ledare i, eh, i eh, Borås eh, som hade varit eh, viktigt att eh, ta in i eh, ta in i landslaget nu faktiskt. Mm, sist då. Spelar det kvar det väl ändå? Mm, än så länge så är det en ganska defensivt eh, lagd eh, Fyra som jag brukar kalla det Eller femma då som vi får säga i detta sammanhanget. Och äh, Får man säga sig själv på den sista platsen eller? Du, du, du är med Ja, ja, ja du hade inte säga. Det hade jag varit helt okej Men jag tror inte du har gjort det Nej det äh, har jag äh, inte Jag hade ännu äh. med att göra det För jag vet äh. inte Jag har svårt, svårt för den sista platsen faktiskt Jag ville hitta någon Någon riktigt Stabil målskytt Som ändå är Bra i Och kan klara av att hantera defens Defensiven på ett väldigt bra sätt mm. Det var mycket Jag funderade på Dan Jag funderade på Legic, jag funderade på Sargon mm. ja, Emilio ja. har gjort en del Stefano Stojic var ju bra nu i Nordic Ja, jag tänkte faktiskt jag trodde, Om jag får gissa då Så trodde jag faktiskt att du skulle ta Ledic För jag vet att du har sagt att han framförallt har tagit ett väldigt bra grej defensivt i år i Malmö och verkligen fått ihop det. Han har ju fått ihop det med sitt eget lag, definitivt. Men jag tycker inte att han själv har utvecklats så mycket defensivt och att han saknar en hel del där, tyvärr. Inte minst i matcherna mot... Eh, mot tjecken eh, märkte man det samtidigt så var det ju många där som inte hade spelat futsal på ett halvårig princip så det var inte så konstigt heller kanske. Eh, jag har faktiskt skrivit ner eh, Sargon frågetecken. Det var han jag eh, kom att tänka på. Samtidigt så vill jag ha en spelare som jag vet vill satsa och kommer satsa på futsalen fullt ut. Och där är inte Sargon en spelare heller. Det är väl inte Dan Monell heller. Eh, inte Milo Ross Det är inte Stefan och Storg De Spelar ändå fotboll på ganska hög nivå Och där saknar vi tyvärr eh, Där saknar vi tyvärr eh, Spelare Så på ett sätt så hade jag ju velat säga mig själv Med tanke på att jag fotbollen Och satsade påfuxaren Men eh, det får bli eh, Sargon, jag tycker att han är Han gör det bäst, han gör mycket mål i SFL också Och det är viktigt Ja, ja, trevligt är det då Tänker att vi även publicerar de här femorna efter podden i någon artikel eller liknande. Ja, ska vi ta koster och gärna här? men det kan mm. vi alltid göra. Härligt. Jag kan bara hålla mig i tio som målvakten. Det har också tagit ut Göteborgs Solberg. Ja, det är bara att hålla med föregående talare helt enkelt. Ja, du tar du tar hans femma rent av helt enkelt. Ja, exakt. Vi, ja. Kör, vi kör rakt av. Ja, Jag faktiskt... Besta. Ytterligare en spelare faktiskt eh, Som jag också tagit ut som Mattias tog ut och det är också eh, Skoftebyns eh, Agonbekiri då mm. Vi skulle kunna kalla min femma för västfemman faktiskt Okej okay, eh, ja. Det är ju ingen skräll eller kanske Nej, eh, nej. Eh, Spelare här från eh, västra Sverige Men, ja, men, men, men det är ju så när man, har häst, ja, när man har häst och ja. vagn Då är det inte så himla lätt att, att Ta jag sig och, in, och jag och och, Nej exakt det blir ju det och Ja. Potatisbatterierna klarar väl inte av att det. Det var av Solid Hango heller så du kan se några matcher. Nej, nej, nej det går inte. Nej, nej. det är bara att, Jag får liksom dit jag kommer på en dag, liksom, det är de matcherna man ser. Ja, ja fortsätt. Ja. Eh, Ytterligare en spelare från Skoftebyn som jag skulle vilja eh, ta med en, en debutant eh, i kollext En spelare som jag har imponerats av eh, även förra säsongen. Riktigt duktig, bra med bollen och spännande ung spelare som jag mm. tror kommer växa i fotsallen de närmaste åren väldigt mycket och kommer förmodligen efter detta säkert vilja eller få lov att testa på faktiskt lite landslagsspel på eventuellt läger och, vidare och så vidare. Efter ditt uttalande är då menar du? Ja, absolut. Jag är ju nu har jag höjt honom så att eh, ah, precis mm. det är inga problem. Sen mm. har vi min lilla gulliggris eh, Simon Schulström från Mellerud som jag, jag, han är ju redan klar för landslaget efter förra veckans podd. Ah, ja, just går det. Jag går vi honom i julklapp då. Ja, ah, exakt. Eh, han är en, eh, Precis som Mattias skrev i sitt blogginlägg där de bra fotbollsspelare. Fo fo han är ju väldigt allround, tar jobbet och är en riktig krigare. Och farlig framför mål också liksom. Så, eh, det är också en debutant som jag skulle vilja slänga in mm. och sen eh, som femte spelare då eh, Petrit Zubi från Uddevalla skulle jag vilja eh, han skulle få plats i min femma i alla fall västfemman okay. Ja trevligt trevligt Melin har du bara spelare från Norrköping och Örebro då kanske Ja de mutade mig när de fick reda på att jag skulle ta ut en femma Ja. Ja, det är härligt Mycket fikabröd Jag har tagit ut en femma som består av en spelare från norra serien Men vi kan börja med målvakten yes. Som heter Marcus Gärd. Han får jättegärna ha sina mjukisprallor från första finalen När han ska spela den här matchen det är ju nog det spelare som är jätteduktiga och har kanske en liten annan stil än Armand och Solberg. Men det behövs också. Första nya spelare i min fyra är Andersson Ponziano från ÖSK Futsal. Det är en brasse som skulle ha fått chansen i landslaget förra säsongen har jag för mig men på grund av Olika orsaker så blev det aldrig något. Så nu ger jag han chans. väldigt ja, bold en bolltrygg spelare som har mycket futsal i kroppen. Min mm. andra spelare behöver inga, behöver inga kommentarer. Och det är ju Sargon Abraham. Affisch är namnet i vår vackra sport. Förutom oss fyra här då tänker jag. Ja, självklart. Ja. Eh, vet, I så har ju kammat till sig ordentligt nu för nästa poster-signering. Oj, oj, oj. <laughs> min tredje spelare heter Patrik Burda från Malmö City. Han behöver inte heller någon presentation. Jätteduktig spelare. Yes. Och, i, och min nästa spelare som är en ny spelare eh, var en gigant i förra årets sm finale jag tror att han, eh, han skulle ha fått ett SM-guld om det inte vore för Mattias. Eh, och han heter Robert Bagger. Sånt det där gjorde det då. Yes, du hade lite annat uttalande under din eh, webbsändning ja. då. Hur, hur var det uttalande nu då? Ja, men Jag vet inte, du låter halv, halvfull om jag ska vara ärlig. <laughs> <B> Bagger <laughs> eller något sånt där. Bagger. Ja, Sorry, något, något sånt, så, något sånt, något sånt ja. ja Jag ber på förhand ursäkt eh, om, det är någon, om det är någon som känner sig kränkt över mitt uttal jag, jag gör mitt bästa Och det är väl det som räknas, hoppas jag ja. Ja, ja, då, då, Sist då så kommer min femma här Och jag, jag vet inte, jag, jag är ju beredd på Jag är beredd på att få skita Innan vi började spela in detta Så tyckte alla är det med att jag bor i Torsland Och så att jag skulle ta ut eh, Ja, det sa Haglund, Haglund, Johannesen och... Eh... Etios. Ja, etios där. Ja. Det, var, det var det var den dröm, fyra där, men jag vet inte. Men jag har kommit fram eh, till följande femma då. Eh, I målet så, så ställer jag eh, givetvis i hjärt. Jag vet, jag har ju själv ett par matcher på Cevit och eh, som målvakt eh, också. Och, och det där med mjukhusbyxor är jag... Eh, det, det är jag verkligen för Jag vill ha mer mjukespixor i landslaget och i SFL överhuvudtaget. Och fortsätta. Så eh, Järd, eh, Given en plats. Eh, sen är han givetvis också en eh, duktig målakt som eh, Christer sa, en liten annan stil. Eh, men eh, jag, tror, jag tror på Järd. Sen så finns det väldigt många. Det är lite ett litet lyxproblem, nästan eh, många duktiga målaktare. Men eh, det får bli han. Sen min eh, första nya spelare, och eh, jag tar honom på mig skyddshjälmen här eh, redan känner jag innan ni kommer börja banka. Men eh, Andreas Järnarp har jag tagit ut eh, från eh, Torslanda. Eh, jag var ju tvungen att eh, få lite fika bröd på matcherna jag också. Det är inte bara Christer som behöver det, så eh, jag tog ut Gärnarp. Eh, eh, ja, han har ett förflutet här i Torslanda. Eh, och, eh, Spelat fotboll och eh, kommit in och spelat eh, futsal i kanske inte världens eh, ja, ja, ja rent taktiskt sett som, som eh, ITUs eh, skrev väldigt mycket om så, så har han en del kvar. Men jag tycker ändå att han har, han har bra teknik, eh, en väldigt kämpardöd och eh, löpvillig. Eh, och framförallt så har jag tänkt att eh, jag har, jag har ju sett honom så det, det är väl jag har sett honom ganska mycket, det är väl kanske därför han är med, men jag tycker att han funkar väldigt bra i, i båda riktningar, både i försvar och i anfall och eh, det, det är med den anledningen att jag har tagit med honom. Sen så så vart jag lite förälskad här när, det, när Uddevalla spelade eh, mot eh, Torslanda eh, och eh, det var inte bara eh, i var som jag är förälskad i Ja, i alla fall. Jag blev förälskad i alla fall i Jihad Nachabat. Och eh, det främsta, jag får ändå säga där också, att eh, resolut i, i båda riktningarna och planen. Och så gillar jag att han eh, använder sig av eh, sin eh, kropp för att täcka bollen. De behöver inte alltid vara världens tekniker för att eh, ha kontroll på bollen i ett pratag, utan det kan användas av den också. Eh, sen då så... Eh, Känner jag ju här att eh, vi Tobias måste ju gade ihop så här. Så jag har Absolut. också faktiskt eh, tagit med Sjöldström i min eh, femma här. Sett honom lite också och tycker också definitivt att han är en box-till-box-spelare. Jag ser definitivt ett, eh, ett scenario där han kan eh, få lite mer taktik inpräntat eh, av någon erfaren, kanske ITS eller någon annan och eh, göra det eh, riktigt bra. Och sen då så, som sagt, de här spelarna jag har nämnt kände jag lite som Mattias att relativt. Det, det, det är inget som för mig sticker ut. Det är jättemycket jätte offensivt som, kan, som kanske kan, ja, men som kan ligga kvar lite på ja, motståndarnas planhalva och fånga upp bollen och göra några gubbar och, och fundera länge på. Jag vill ha någon notorisk målskytt och, och som sagt gärna någon som, som kör hårt på futsal, Men det. Jag, jag känner mig som Copicat här men det, det blev faktiskt Sargon Abraham för mig också som sagt, notorisk målskytt 13 mål trots att hans sjunde ligger sist i serien och ja, har gjort eh, väldigt många vackra mål här så att det fick bli Abraham även för mig här Ja, vad har ni att säga? starkt landslag ja vem, Vems femma vinner här då? Man får inte rusta på sig själv Ska vi köra en omröstning för läsarna, kanske? Ja, det är nästan så att vi kan göra det här, men vi kan väl ina och sporta kommentarer på varandras eh, spontant så. Jag behöver ju en recap i så fall. Mitt menn är ja. bra, men det är kort. Okej, okay, ska jag se vad, hur mycket jag kommer ihåg då? Ja. ja jag tog ut, jag, jag kan min egen i alla fall. Jad, Naschabat, Janarp, Schulström Abraham. Eh, I Theus, du körde eh, Solberg. Abraham hade med. du hade med. Rikiri. Och du hade med. Delimajak. Och du hade. Nej. Nej. Hektor Maravia. Ja, jag blandade ihop med Koster kostar. Ah. Ja. ja. I lika snygga. <laughs> ja. Det, det, är det så oss i söder? Det är så du ser oss. Där. Ja. Och alla är lika likadana ut. Ja, vad säger ni om eh, min eh, femma då? Ska jag ta allas femmor först då? Melin, du hade väl, eh, precis som jag, Gerd ÖSK-spelaren, brasilianerna, vad heter han? Eh, Ponziano. Ja, ha, hade du... Eh, ja, det, Burda, det Orda Abraham, hade du också Och Baggar, ja, ja Och eh, Koster, du hade ju Solberg Det är västfemman där, Det kommer ihåg alla fall eh, Solberg, Sjulström. Eller uh, really. Ja, och. Har du Sobi också? Ja, stämmer. Ja, och, och, och Karl de Ja, ja vem som bäst här. Är, jag tror att alla känner sig taggade på att få höra vad någon annan tycker om något annan, någon annans. Jag, jag kan jag konstatera det är så ganska snabbt att alla tog med en spelare som då de lite varmt om hjärtat. Jag tänker jag tog en torstlanda spelare i T-Us, tog Solbermilin. Där uppe med sina Spelare i Norr och där Med sina västspelare och Skjöldström kanske Ja men så är det ju Ja, ja. IT, just du är ju ändå du här som har mest landskampar du tycker ändå du får börja Och, och, och tycka till lite om våra andra tre-fem år Ja En spelare som känns Väldigt eh, Klar för landslaget, det är ju Sargon Med tanke på att eh, tre av oss eh, Tog ut honom Ja jag med också den han... ja. tveksamheten dock. Mm. Och det är, väl, det är väl inte främst för att han, eh, hans kvaliteter, utan just för eh, att han eh, spelar högt upp i fotbollen. Ja, precis. Mm. Ja, annars då, målvaktsfrågan, så känns det som att vi är ganska överens eh, med den etablerade som finns med Sober och Järd. Sen är det ju mycket väst, tycker jag ändå, att det var här. Mycket väst ja eh, mm. Och mycket norr mm. Det var väl det vi sa från eller Mycket söder menar jag det <laughs> Ja det blev väldigt fel eh. ja, vad det är det vet, Jag då vad jag, jag missade här Sille ja, tänkte jag Vad har han sett som inte jag Eller vad vet han som inte jag vet ja, Alla har alla har bytt Ja Alla har bytt till ja. ja. Nej Nej, men eh, vi kanske ska köra en liten omrustning på det och se eh, vems femma som vinner. Det kanske blir lite en popularitetsomrustning. Jag är lite rädd här att eh, ITUs eh, både namn men utseende ska locka, eh, locka här. Men vi, vi, vi, vi ställer ja. upp det så och så får vi se då helt enkelt. Retweeta ja. varandra helt enkelt. <laughs> ja, precis. Ja, jag är ja, nästan. Ja. Nej, men, eh, ja, då tänkte jag att vi går lite vidare då. Matchen Torsland och uddevalla spelades. Christer såg den, såg Iteus och kostar den. Jag har inte sett den. Inte Nej. jag heller. I alla fall, Uddevalla vann 5-0. Väldigt resolut kan tillägga att de körde både Gerd och eh, Stefan som heter andra var borta. Vilket gjorde att Joachim Andersson, tredjemålvakt, stod i målet. Och även eh, Maravia som Itius ville ha i landslaget var borta. Och eh, Hiseni. Så att ett litet ett, betonat lag här, men de lyckades ändå visa att så lite att man kunde vinna över turskarna ändå. Ja, efter det då så tänkte jag att vi tar ett kort om Borås här. Jag att det skulle vara en cliffhanger och jag tänkte att det är det sista vi förlåter om idag. Och det, jag tror inte det var många i alla fall som hade tippat dem som... Så högt i serien så är de faktiskt de leder väl nu med någon match mer än Uddevalla. Och eh, ja, robust lagbygge verkade som en bra spelare. det är Frågan är hur många de får behålla innan Norrby går och norpa där. Och eh, jag frågar helt enkelt ganska uppet att eh, ja, varför leder då serien? Ska jag ta en börja eller? Ja, kör du Borås har ju alltid varit ett stabilt SFL-lag, Bruka, brukade väl ligga i mitten eller över halvan. har de ju fått in nytt blod i form av Florentin som verkar ha fått ihop gruppen på ett exemplariskt sätt. Jag såg ju laget när de var i Örebroopen för innan säsongen började och där under presterade de ju totalt. Jag, och det var man ju medveten om. Men trodde ju aldrig att de skulle överraska på det här sättet. Uh, nej, jag har väl ingen bra förklaring varför det går, går så bra. Men det finns ju mycket kvalitet i det här laget. Uh, och, det kan, och det kanske uh, följer den södra serien kan gå in lite mer på. Mm. ja. I TV har jag kommentarer om uh, varför Borgårdslede serien? Åh. Oh. ja. Jag tycker att de har alltid varit ett bra lag, tuffa och möta. Vi har i alla fall haft stora problem mot honom, springer och kämpar tills han stupar och i medgång så är de riktigt bra och det tror jag att det är den största anledningen i år att de torskade första matchen men många spelar med sig självförtroende från fotbollssäsongen och... De har tagit med sig det in i futsalen och nu när de fortsätter att vinna hela tiden så går det som på räls. Så jag tror att det är mycket, det är mycket därför att de, de är inne i ett flow. liksom Och som sagt, jag tror att de kan, de kan komma väldigt långt om de, om de får behålla alla sina spelare hela vägen in i mål. Kan vi, jag kan bara... Ja, för körde förstås handkörsar. Ja, jag kan bara hålla med er att både form och självförtroende spelar in väldigt mycket alltså. Så att eh, de kör nog väldigt mycket på det. Så risken är att, att de kanske tappar nu efter juluppehållet när de har varit borta några veckor och, men vi får se. Mm. tror ni att Petter Florentin är en äh, stor anledning till att äh, det går som det går? Jag tror definitivt att han har tagit med sig mycket praktik och försökt implementera det i alla fall. Sen är det alltid svårt att veta hur mottagliga spelarna är men de leder serien och går riktigt bra så något positivt måste han ha tagit med sig i alla fall. Ja, Medin? Ja, absolut. Florentin har ju som sagt väldigt mycket erfarenhet de har lika mycket erfarenhet som tränare, men 9-10 år i en av Sveriges bästa fotbollsklubbar måste ha satt sina spår. Ja, ja men ja, tror ni att de kommer kunna behålla detta då? Kommer de klara att ligga så högt upp som de faktiskt gör ända in hela vägen? Eller tror ni att det kan bli så att de kanske åker på dengenmatch match det upp? Försvinner, liksom, allt det som har varit under hela säsongen med självförtroenden Och, och spelar det ju allt, och, och stämningen i laget. Och så, så går det inte så bra på plö plö plötsligt, som det faktiskt gjorde nu under hösten. Ja, precis som man var inne på, så är jag faktiskt lite rädd för det. Att, eh, det är lätt hänt med när man när det går som tåget, liksom. Och man eh, kanske lever eh, mycket på segrarna och, och självförtroendet, så skulle man. Tappa i en match eller att, att det är något som händer Att någon spelare blir skadad Så är att man tappar Men för Borås skull så hoppas jag Det är väldigt roligt för fortsättningen i taget om, om Borås klarar sig till semifinal Ja, inte har du något mer att säga till om Ja, men det är som jag har varit inne på tidigare Det beror på att de får behålla sina spelare Jag tror väldigt mycket faktiskt Sen tror jag inte att en förlust eller två kommer att göra att de gräver ner sig för det känns inte som att de har den där slutsutfassen ganska stabilt utan det handlar snarare om hur många spelare de får och kan behålla säsongen ut. Mm. Kanske inte så långt som vi hade velat snacka om. Borås skulle ju snacka om allt hur länge som helst men jag tänker ändå i... Kanske har du undrat, jag vill till slut ändå ställa en fråga eh, som ni ska alla få svara på. Det är egentligen var ni inte kunnat släppa sen den sista podden vi spelade in. Ni kan börja med, Melin. Vilken nära mm. det, det som jag inte har kunnat släppa är kanske inte sådär -relaterat, utan Det är nog mina grodor kanske. Som <laughs> när jag skulle nämna min e-postadress... Jag råkade säga .com istället för .se och lägger man ihop futsalmagasinet .com då kommer man till en norsk motsvarighet det av den sidan. Så jag har fått jättemycket gliringar om, om jag har kritat på för de norska kollegorna på tal om Silly Ja. Ja, och då kan jag tillägga det då att det är alltså... Våra förnamn.efterna är attfotsalmagasinet.se som gäller alltså tobias.granberg attfotsalmagasinet.se iteus, jag hoppas att du får det in snart det blir väl i alla fall matthias.iteus attfotsalmagasinet.se och eh, tobias.koster alltså. annars jag finns ju på Twitter och eh, ni andra finns väl lite runt på olika saker och det går att få tag på sig i alla fall och gör det gärna om ni har något att eh, säga till om ja ITU iti... iti... skulle jag säga givetvis, att du kunde släppa sen förra podden? Nej, det var faktiskt uh, inne på det och uh, David uh, Gärd hörde av sig strax efter podden, var avslutad uh, eller kommit ut förra gången och sa att uh, jag har fixat en mailadress uh, till er redan. Så det, det hjälper att slänga ut lite passningar här i podden i folk som lyssnar och uh, tar åt sig på vad man säger så det, det är bra. Ja, David är alltså redaktör för Fortsammagasinet, även brorsa till Uddeväla eh, sonen Marcus Jad för de som eh, har lika bra koll som mig på livet. Ja, <skratt> nej men ja, det är, det vi bara, det är, vi, det är vi bara fortsätta här med våra kravlistor helt enkelt i nästa kommande avsnitt, om vi, vill, om vi vill få någonting här, om det ska gå så lätt så, som du gjorde med din medelade CTU's. Och blev ja. På folk och folk, va? ja, vi sa väl det där att det, det är väl stora summor pengar inblandade i den här värmningen som sagt och det är väl säkert men med menyn till norska kollegorna också. Det, det är hysteriskt stora summor här. Ja, jag sagt, kan varken ja. bekräfta eller dementera men eh, jag fick faktiskt en palmetorsk häromdagen. <laughs> dagen. <Där> är lägenheten. <laughs> ja, ja, jag undrar vad det kan vara. Ja, koster var inte kunna kunnat släppa. Jag har faktiskt inte kunnat släppna, släppa att eh, Erik Svensson har flyttat från Göteborg till Stockholm. Okej. Okay. Du vill flytta med honom eller? Nej, jag tänkte mer från eh, Sveriges framsida till Sveriges baksida om jag ska vara lite hård. Uh -huh. Som eh, gammal eh, västkustbo. Eh, ja, det är väl fortfarande relativt till västkustbo, det är ju inte så på i alla fall. Ja, jag mm. bara känner redan nu hur vi kommer få. Uh... Eller i varje fall Kau, Djurgården och Söder och Nacka här kommer ringa och vara Exakt. skitarga på oss här nu. Det finns eh. på Twitter. <laughs> ja, <laughs> vad det är, är det? 1T det va? 1T Koster, stämmer bra det. Ja, ja. Man har... något tar man koll på. De sociala medierna är väl kanske ungdomens här, känns det som i alla fall. Ja, själv så har jag inte riktigt eh, kunnat släppa att jag, jag faktiskt sa att Andreas Bertilsson kanske fick det framstå som att han var något slags svar på Donald Trump göra en liten korrigering och säga att det var Fotsallpodden som tog kontakt med Bertilsson och inte tvärtom och det var lite med glimten i ögat där och det är mycket annat här på den också och hoppas att även om vi kan ta vissa saker seriöst så är lite skämt här också men som sagt tack för alla eh, era kommentarer och eh, liknande här eh, och synpunkter. Tack mina experter för både förra och denna podden. Hoppas att ni tyckte att det var trevligt. Eh, jag tror inte ni har några sista ord här utan är lite fräck och avrunda här. Och så hoppas jag att ni får ett gott nytt år här. Och eh, tittar in på Fotsam-magasinet även på 2017. Ha det gött!